Slavostovia a 189 de mulțumire pentru darul icoanei Domnului. Aleluia, slavăție, ție, Doamne Iisusei, toate învățătorului Bit. îți mulțumim, fiindcă din sufletul nostru biserica ta ai făcut și icoana ta, cea vie, a celui ce ești de neconceput, în firida inimii noastre, a încăput. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisusei, toate învățătorului iubit, îți mulțumim, din în țara noastră scaunul tău de domnii ai așezat, de aceea demonii și dușmanii, în vântul timpului i-ai spulberat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Toasă, Învățătorului iubit, îți mulțumim, fiindcă darul tău, iubirea de sine, din noi a omorât și cu răsignirea poftelor ne-ai obișnuit încât să trăim. Sub mâna lui Dumnezeu, Tatăl, ai rânduit. Aleluia, lui Doamne, Iisus Toasă, Învățătorului iubit, îți mulțumim fiindcă folosul nostru l-am nesocotit, dar ceea ce este pentru alții, pentru darul tău către ei, pentru împlinirea Evangheliei tale, toate le-am înfăptuit, aleluia slavăție, Doamne, Iisus, toate învățătorul iubit, îți mulțumim, fiindcă semnul iubirii tale, prin necinstea pătimită pentru tine, pentru slujirea ta, prin slăvirea, cinstirea și iubirea Tatălui Ceresc, le-am arătat, Aleluia, slavăție ție, Doamne, Iisus, toate învățătorile iubit, îți mulțumim, fiindcă să disprețuim lucrurile lumești, câștigul sau paguba, vorbele rele ne-ai învățat, dar iubirea bunurilor sufletești ca pe o comoară ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate învățătorile iubit, îți mulțumim, fiindcă drumul spre tine, mângâierea la vreme de necaz, dobândirea celor eterne, să le facem cu râvnă ca pe un dar al tău, le-am câștigat. Aleluia, slaveți, Doamne istoase, învățătorul iubit, îți mulțumim fiindcă rangurile, prietenii, lingușirea celor putere și bogați, le-am lepădat, și să le purtăm crucea sărăciei apostolului, a apostului, rugăciunii, a neamului, n-am precetat. Aleluia, slave-țe, Doamne Seistoase, Învățătorul iubit, îți mulțumim. fiindcă toate gândurile și cuvintele, faptele și simțintele, Ție ți le-am închinat și de aceea nu ne am mai judecat. Aleluia slavă ție, Doamne, să-i învățătorul iubit, îți mulțumim, fiindcă prin smerenie faptele cele bune, să le ascundem cu grijă am stat și când firea cea trupească am supus-o, darul tău ne-a luminat.